بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزرنا علما اللهم ينسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأعمارنا وحياتنا يا رب العالمين وجعلنا مباركين أينما كنا وجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد اخوت الايمان para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua memberkai hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan agama Islam yang kita cintai ini Islam yang diwariskan oleh Rasul Alaihi Wasallam kepada kita semua Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini terutama di zaman berbagai fitnah dan subuhat yang begitu dahsyat, bagaikan gelombang yang begitu besar yang menerpat tatanan kehidupan manusia. Allahumma thabitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah ikhwatul iman pau alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta Yang Sampai detik ini di hari Jumat ini kalau kita melihat tanggal Masehinya itu 1 Januari 2021. Ada perubahan angka di sini. 2020 menjadi 2021 Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua Semoga Allah SWT senantiasa memberkaih hidup kita Nikmat kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita Dengan silih bergantinya detik demi detik menit demi menit jam demi jam pekan demi pekan bulan demi bulan tahun demi tahun sesungguhnya itulah kehidupan silih berganti siang dan malam pagi dan petang ada yang Allah ciptakan ada yang Allah wafatkan ada yang pergi, ada yang datang. Itulah kehidupan. Perubahan itu menyertai hidup kita. Bukan karena perubahan akhir dan awal tahun. Pendapat demikian kita pantas bersyukur dan wajib bersyukur. Kena Allah sampai saat ini masih berikan kesempatan hidup bagi kita. Dan secara spesial hidup di atas sunnah. Ini yang tidak diberikan oleh Allah kepada. Banyak manusia yang hidup Di zaman sekarang ini Bahkan mayoritas manusia Jauh dari hal itu Kita yang dibimbing oleh Allah Yang menjadikan kita cinta kepada agama ini Yang menjadikan kita Atau menjadikan agama Islam sebagai jalan hidup kita Sebagai inspirasi kita Dan aspirasi kita sebagai inspirasi kita dan aspirasi kita yang jalan hidup itu adalah konsep hidup Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah akan ni'mat yang mulia ini ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمُرُ فَاتَّبِئَةَ وَلَا تَتَّبِئَهُ وَأَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ya Muhammad, sungguhnya kami telah menjadikanmu di atas sebuah syariat agama, pedoman hidup, jalan hidup, tariqul hayat. Fattabi'ah ikuti jalan itu. Walatattabi'ahuladzina yamun ya jangankah ikuti hawa nafsu orang yang jahil. Mereka yang bodoh dengan agama ini, mereka tidak mengetahui. Innahum la yunuanka minallah syiah mereka tidak akan bisa memberikan manfaat menyelamatkanmu di sisi Allah sehingga pantas berbagi pernyataan pemikiran yang nyeleneh muncul dari orang tidak mengenal dengan agama ini maka jangan ikuti hawa nafsu mereka ikuti syariat yang Allah turunkan kepadamu oleh Muhammad ittabiah pattabiah maka kita bersyukur Ya. Yeah. Ini hal yang wajib untuk selalu kita ingat dan disertai dengan kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa waffaqana li itiba'i sunnati sayyidil anami. Pana sallallahu azza wa jalla an yuhyiana 'ala dhalika yumitana 'ala dhalika. Sungguh Allah Senantiasa meneguhkan hati kita di atas syariat Islam ini Dan mewafatkan kita di atas Tauhid dan Sunnah Rasulullah SAW Alhamdulillah Masih bisa bernapas Masih bisa beribadah Lisan masih bisa bergerak untuk berzikir Ketaliman Parusarahimakumullah kemudian juga jangan kita lupa banyak bersalawat kepada Rasulullah Wasallam, terutama di hari yang mulia ini Yawmul Jum'ah, Sayyidul Ayyam sebagai uswah kita, kudua kita ya pedoman hidup kita tuntunan hidup kita beliulah imam kita yang wajib bita'ati maka setiap yang mengikuti beliau dia selamat dan setiap yang menyimpang dari sunnahnya celaka dan sengsara dan binasa. Dia sadar atau tidak, la yezizu anha ill halik. Tiada yang menyimpang, tiada yang melenceng, tiada yang keluar dari jalan sunnah kecuali binasa. Ikhtilafan, Rasulullah. Ada berapa catatannya pada kesempatan hari ini? mudah mudahan menjadi renungan kita. Tapi ingat, bukan dalam rangka memperingati perubahan tahun dan pergantian tahun. Apalah artinya Dari 2020 menjadi 2021 Hanya perubahan satu angka Apa artinya Tidak ada yang spesial Tidak ada yang baru Tidak ada yang istimewa Jika hidup ini tidak disertai dengan taubat dan muhasabah Terlebih lagi bagi orang-orang yang Menurut mereka yang berpastaria memulai perubahan tahun itu dengan maksiat dan dosa apalah artinya tidak akan menambah kepada kebaikan hanya kepada kebinasaan kesengsaraan, kehinaan perubahan masa, waktu tempat, tidaklah berarti jika tidak disertai dengan perubahan iman dan takwa. Semakin baru Semakin berkualitas Tidaklah arti perubahan dan perjalanan dalam hidup ini Bila tidak serta dengan taubat dan muhasabah Kerana sesungguhnya Sesungguhnya Hari yang terbaik Yang akan membawa perubahan Bagi hidup seseorang Adalah Hari Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memimpinnya untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Maka tadkala turun ayat yang menjelaskan bahawa Allah menerima taubat Kaab bin Malik yang dibayi oleh Rasulullah SAW kurang lebih 40 hari, empat bulan lebih. Kemudian turun taubatnya dan diabadikan oleh Allah di dalam Al Quran. Tadkala Kaab bin Malik datang menjumpai Rasul saw dan beliau duduk bersama para Sahabatnya di Masjid Nabawi. Begitu beliau melihat kedatangan Kaab dan menyambut kedatangannya dengan cuaca yang ceria, bergembira. Lalu Rasul saw lalu Rasul saw menyampaikan kepada Kaab kabar gembira. Hadiah yang spesial kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. absyir ya kaab, bi khairi yumin, wuladatkaum. Bi khairi yumin, منذ ولدتك. Bergembira lah wahai kaab, bi yumin, bi khairi yumin, hari yang terbaik dalam hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibu. Jadi ternyata yang terbaik itu pun perubahan waktunya, bukan perubahan jamnya, bukan perubahan detiknya, ya. Yeah. Dan dimulai dengan 0000 sekian, dimulai dengan angka 1 tidak itu tidak akan membawa pada perubahan, itu tidak akan bisa menginspirasi di jiwa manusia. Tidak akan menambah kepada perubahan jika kualitas manusianya tidak pernah berubah imannya, perilakunya, akhlaknya, karakternya, sikapnya. Begitu juga dalam tatanan yang lebih luas suatu bangsa ingin melakukan suatu perubahan. Bukan dengan perubahan, dengan berpistaria, dengan perubahan tahun. Tidak ada artinya tapi semua elemen bangsa harus muhasabah bertaubat kepada Allah apa yang sedang kita hadapi dari sebab dengan dosa kita kesalahan kita kezoliman kita tidak jujuran kita kedustaan kita korupsi kita dan berbagai hal kezoliman bila kita ingin bangkit di awal tahun 2021 ini kita harus bangkitkan iman kita ketakwaan kita perbaharui, rubah kepada yang lebih baik diperbaharui pola pikir kita. Jadikan Islam sebagai inspirasi dan aspirasi kita. Jangan diambil Islam separuh separuh. Jika kita seorang Muslim, apa tu minun ibadil kita, apa takfurum ibadu? Bah mereka beriman sebagian kita kufur pada yang lain. Ya alladzina amunu udhkulu fi silmi ka'fah Masukkan Rasul Ruhan Kena Islam Tatanan hidup Konsek hidup dalam segala lini Ya Dalam segala hal Mengatur urusan dunia Dan urusan agama Maka sungguh sangat keliru Tak kalau orang Membedakan ya. wah Islam hanya dibatasi Dalam sebagian lini kehidupan Sebagai inspirasi saja Bukan sebagai aspirasi Bukan sebagai kehidupan yang nyata dalam Kita menjalani hidup ini Ikhwata liman Jika kita ingin betul berubah Jika Allah ingin memperbaiki kondisi bangsa Maka bukan hari dan tahun yang dirubah Bukan warna-warninya yang dirubah, tapi yang dirubah pola pikir manusianya, karakter manusianya, kualitas iman dan taqwanya. Semoga ini menjadi renungan kita. Ikhtilafiman, wabarakatuh. Di hari yang mulia ini bertepatan. Ya, 1 Januari 2021 dan kita di bulan Jumada Al-Ula Hadi Demirah akan berlalu semua akan membuktikan kualitas siman kita tapi ingat Sebagaimana yang diprediksi, SAW, yang diprediksi Rasulullah SAW, bahawa zaman ini semakin menjauh dari zaman kenabian itu semakin cerlek. Naya di zaman ilah wabadausharumino. Para pemirsa dan para pendengar akan melihat dan mendengar berbagai keajaiban, ajaib, hal yang ajib yang aneh, keanehan dan keajaiban. Tapi dan ajaib pun bukan hal yang positif dalam hal yang negatif, sikap, perilaku, mahaman, pemikiran, pernyataan, sungguh kata Nabi lah ya di zaman ilah wabado sharuminhu. Oleh kerana itu modal utama dalam hidup Rasul mal modal utama dalam hidup di zaman-zaman fitnah di zaman berbagai pemikiran pernyataan, pemahaman sikap yang menyesatkan yang sesat dan menyesatkan ini kita hanya punya satu pegangan dan ini merupakan sumber keselamatan apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang silam di waktu yang sama di 14 abad yang silam beliau juga telah memprediksi akan terjadi berbagai penyimpangan dan kesesatan munculnya wafatnya para ulama munculnya para juhala mereka sesat dan menyesatkan begitu kata Rasulullah dhalu adhalu maka beliau berpesan yang ingin selamat kata Nabi SAW taraktufikum amrayni lantadilu ma'intamassattum bihim kitabullah wa sunnati ya kata Rasulullah SAW ada dua pusaka yang aku wariskan kepada kalian dan tidak akan tersesat selama-lama tidak akan celaka tidak akan binasa selama kalian berpegang teguh kepada keduanya Al-Quran dan Sunnah dia juga telah berpesan memberikan pernyataan Tartukum ala mahajatil al bayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik dan Nabi SAW telah aku tinggalkan di atas jalan yang lurus dan segala lini kehidupan tiada yang melenceng tiada yang menyimpang baik dari segi pemikirannya baik dari sisi pemahamannya baik dari sisi akhlaknya dari sisi inspirasinya aspirasinya dan berbagai lini kehidupannya, tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali halik binasa celaka ya apapun posisinya kedudukannya statusnya kena kebinasaan itu tidak mengenal ruang tidak mengenal status tidak kedudukan siapa yang menyimpang sesat siapa yang berbagang teguh selamat Maka ada yang sesat dari kalangan orang yang berilmu orang yang sesat dari kalangan yang memiliki kedudukan, dari ahli ibadah, dari yang memiliki akhlak yang mulia karena semua hal itu tidaklah menjamin bila seorang tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Taala. Maka sungguh di zaman sekarang ini kita sangat membutuhkan apa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Permohonan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Tidak kurang 17 kali sehari semalam Dan mungkin sering juga yang kita ucapkan di waktu doa istiftah di waktu solat malam Doa yang demikian itu Atau doa yang dimaksud adalah Eh dinas siratal mustaqim Dinas syirat al-mustaqim Ini perlu kita dalami Maknanya Ihdinas syirat al-mustaqim Hayati renuni dan pahami Begitu juga doa Yang juga sering diucapkan Nabi di waktu Salat malam di istiftah beliau Belum ucapkan Allahumma Rabbah Jibra'il Wa Mikail Wa Israfil Fatir as-samawati wal-arm halim al-gaybi wal-shahada Anta tahu kamu antara umatmu dalam apa yang mereka berbeda. Aku ingin kamu membimbingku dalam apa yang berbeda. Aku ingin kamu Ya Allah, apa Jibril, Wa Mikail, ingin Israfil yang menciptakan langit dan bumi yang mengetahui yang tampak dan tersembunyi Engkau yang menghakimi, mengadili antara hambamu dalam hal yang mereka perselisikan tunjukilah kami kepada kebenaran kepada hak dalam masalah yang mereka perselisikan sesungguhnya tiada yang mampu memberikan petunjuk dan hidayah kecuali hanya engkau ya Allah ikhwetal iman para pemisar rahimakumullah itu mungkin beberapa catatan dan suara hati. Di awal tahun ini. kendati kita. Tidaklah. Bergembira. Bahkan kita lebih bersedih. Kerana ternyata perubahan tahun iman kita tidak pernah berubah. Pantas kita menangis. Bukan memperingati. Tapi. Sekurangnya kita harus memberikan catatan. Jika manusia berpesta mayoritas mereka berpesta dengan perubahan tahun itu kita pantas menangis kena sungguh apa yang telah kita kerjakan setahun yang silam belum maksimal dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang mungkinkah kita istiqomah mungkinkah kita berpegang teguh dengan agama Allah atau gitu muncul, ya berbagai fitnah, bagaikan potongan malam kata Rasulullah Sallam fitnah demi fitnah yang selalu mencabik-cabik dan menjadikan iman kita semakin menipis, semakin melemahkan, semakin melunturkan dengan kondisi yang kita lihat kita saksikan. Mungkinkah keluarga kita, anak istri kita, karib-karabar kita selamat dengan minimnya ilmu yang kita miliki dan yang mereka miliki dan dominannya kejahilan dan kezoliman dalam tatanan hidup manusia pertanyaan yang jangan sampai hilang dalam benak pikiran kita Tentunya disertai dengan harapan dan doa kepada Allah Maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah Terus belajar ilmu Kerana orang yang berilmu Akan memiliki keyakinan Dan yakin itulah modal dalam menghadapi berbagai Dilema, problematika dan gelombang pemikiran, pemahaman, fitnah yang menerpat tatanan hidup manusia semoga Allah merahmati kita memperkaya kita jadikan kita orang yang salah berpegang teguh di atas sunnah dan barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah sehingga, sehingga kematian lebih segera menghampirinya semoga dia dalam keadaan hostal khatima Allahumma amin ikhata liman faizah itu berapa catatan dan suara hati yang bisa diutarakan. Dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan ya, pembahasan kita tentang akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan modal hidup kita. Masih berkaitan dengan masalah sifat Allah Tabaraka Ta'ala. <tuh> Masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Taala, Ta sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahawa akidah alisunnah meyakini bahawa seluruh sifat-sifat Allah, seluruh sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada kejelekan, kecacatan, kekurangan, keterbatasan di dalam sifat tersebut dari sisi manapun. Ya, kesempurnaan yang mutlak. Tiada yang lebih sempurna dari itu Dan Yang menjadi landasan Prinsip tersebut Atau ka'idah tersebut Adalah Wahyu Akal yang sehat dan fitrah yang selamat Ini telah kita jelaskan Pada kesempatan kali kita melanjutkan Dua permasalahan Yang merupakan ya Kesempurnaan atau lanjutan penjelasan kaedah yang disebutkan sebelumnya tapi sebelumnya perlu kembali kita mereview ya. apa yang telah kita sampaikan sebelumnya ya, perlu kita jelaskan kembali bahawa sifat secara umum ya, sifat secara umum itu terbagi tiga sifat yang sempurna secara mutlak sifat yang mengandung kejelekan ya, sifat yang jelek dan yang ketiga sifat yang dari satu sisi baik dan sisi yang lain tidak baik dari satu sisi positif dari sisi yang lain negatif. Dan telah jelaskan secara umum juga bahawa <coughs> yang berhak untuk yang wajib ditetapkan bagi Allah secara mutlak adalah yang pertama, semua sifat yang sempurna. Semua sifat yang sempurna. Telah dijelaskan dari dalilnya. Adapun jenis yang kedua, sifat yang as-sifatun naqisah seluruh sifat kejelekan, kecacatan, keaiban, aibnya dan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat tersebut. Ya. Allah maha suci dari sifat tersebut. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, tidak boleh disifati Allah dengan sifat tersebut. Kenapa demikian? Kerana konsekuensi dari kesempurnaan Allah Ya Allah Maha Suci Dari seluruh Sifat kekurangan tersebut Karena sifat kekurangan tersebut Dan sifat yang identik dengan makhluk Karena mereka adalah Makhluk yang lemah Yang fakir Yang penuh dengan segala kelemahan Kekurangan, keterbatasan Ya Maka itulah sifat Yang lazim bagi makhluk Adapun Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang maha sempurna karena nama Allah sebagaimana pernah kita jelaskan adalah asmaul husna karena mengandung seluruh sifat almutadhamminah likamali au lisifatil kamila mutlaqah yang mencakup seluruh sifat yang sempurna secara mutlak. Naam. Maka tentu Allah maha suci dari seluruh sifat-sifat ya kekurangan tersebut nah, maka kewajiban kita dalam hal ini, kita juga ya, menafikan sifat tersebut dari diri Allah sebagaimana sifat yang pertama, jenis yang pertama atau bagian yang pertama, seluruh sifat kesempurnaan, maka wajib kita tetapkan bagi Allah wajib ditetapkan bagi Allah secara mutlak Maka begitu juga seluruh sifat-sifat yang tercela tersebut wajib dinafikan dari diri Allah secara mutlak. Kerana Allah munazzahun alin naqaisi wal auyubat. Allah itu mahasuci dari seluruh kekurangan dan segala kecacatan. Maka kita mendapatkan di dalam Al-Quran, sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya karena seluruhnya sifat kekurangan seperti al-maut kematian jahal kebodohan al-nisyan lupa al-ajz lemah al-ama buta as-saman tuli dan yang lainnya ya yeah. kezaliman karena itu semua sifat-sifat yang Atau sifat-sifat yang kekurangan, Kecacatan dan yang lainnya Nah Ikhut al-iman bahawa Inilah Yang dalam istilah Aqidah ahli sunnah dinamakan Dengan sifat As-salbiyah Ya Sifat salbiyah Atau sifat al-manfiyah Sifat-sifat yang dinafikan Sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Kenapa ditiadakan? Karena sifat kecacatan Kekurangan Kejelekan Dan Allah Maha Suci dari hal itu semua Akan tetapi Satu hal yang perlu menjadi catatan dalam hal ini Apakah maksud dari sifat tersebut hanya sekedar menafikan Sifat-sifat kekurangan itu saja Atau maksudnya mensucikan Allah Dari seluruh sifat-sifat kekurangan tersebut Dengan tujuan Menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Yang merupakan lawan dari sifat-sifat kekurangan tersebut Pertanyaannya apakah maksud Tadkala Allah menafikan sifat-sifat yang tercela, Sifat-sifat yang jelek tersebut Dari dirinya Sekadar hanya menafikan sifat tersebut saja Atau maksudnya Ya selain dari menafikan sifat tersebut karena mensucikan diri Allah dari sifat kekurangan dan kecacatan dan keterbatasan tersebut dan disertai disertai menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kejelekan tersebut maka dalam hal ini jawabannya lah yang kedua tadi mari kita lihat ya Contoh diantara sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah. Nam, seperti sifat al manfiyah yang dinafikan oleh Allah, al-mautu kematian. Ya, Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Dan bertawakkal kepada Allah yang Maha hidup yang tidak mati. Maka di sini Allah mengatakan lai yamut tidak mati. Ya. Yeah. Dan sifat kematian adalah sifat kekurangan itu sifat makhluk yang mereka didahului dengan ketiadaan dan diakhiri dengan kefanaan dan kematian. Itulah manusia. Itulah makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya Allah ma'a hidup. Hidup yang azali dan yang abadi. Kekal. Hidup yang azali maka tentu tidak akan pernah mati Maka tawakkale ala Allah Tawakkale ala al ya yeah. Bergantung kepada Allah nah. Ini dari satu sisi Perintah untuk mengikhlaskan ibadah Tawakkale kepada Allah Jangan tawakkale kepada orang yang mati Penghuni kubur Para wali dan seterusnya Tawakkale kepada Allah al-hay Al-ladhi la yamud Tidak pernah mati Itu bisa menyelamatkan Itu bisa memberikan kebaikan Taib. Maka Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala Makan la yamud Tidak mati Maka kita wajib menafikan hal itu Mengatakan Allah tidak mati Dan maksud Allah Menafikan sifat kematian dari dirinya Adalah Allah ingin menetapkan Menetapkan Kesempurnaan sifat al-hayatul kamilah al-abadiyah sifat kehidupan yang sempurna dan kekal abadi. Maka ini sendiri gabungkan oleh Allah al-hay itu yang maha hidup adalah dilayamut yang mati yang tidak mati. Nah, karena kematian sifat makhluk bukan sifat al khaliq Nah, maka maksudnya adalah Allah ingin menetapkan isbat, kamil, hayatih ingin menetapkan sifat ya kehidupan yang sempurna bagi Allah. maka Allah ya mat Nah, kenapa demikian? Karena kaedahnya hanya sekedar ya, hanya sekedar menafikan saja, meniadakan saja itu tu bukan hal yang sempurna. Kaedahnya sekedar menafikan saja. Tidak ada, tidak mati, cukup segera itu saja. Itu bukanlah suatu kesempurnaan. Kecuali peniadaan tadi, menafikan tadi mengandung makna kesempurnaan. Baru penafian, peniadaan tersebut baru bermakna, baru menunjukkan pada kesempurnaan. Adapun sesuatu yang tidak ada Memang tidak ada Apalagi ia ya, sempurna Memang tidak ada <coughs> Ya sesuatu yang tidak ada tidak ada Bagaimana akan sempurna Memang dia emang tidak ada Ya Maka Taka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan La yamud Ini mengandung penetapan Kesempurnaan hidup Allah Ya Al hayatu Al kamilah Hayat kehidupan yang tidak didahului oleh Ketiadaan Kena azali dan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir dengan kefanaan karena al-abadi. Naam, kullu 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Semua yang ada di permukaan bumi ini akan binasa dan hanya yang kekal abadi wajah rabbmu. <tuh> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perapa merasa kita lanjutkan Contoh yang selanjutnya Allah menafikan dari dirinya Sifat ya, Lupa Nah Dan juga sifat kejahilan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Fatir Ayat Ayat 44 Nah fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansah nah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa perihal ahwal ya, umat-umat sebelumnya itu telah tertulis di lauhil mahrud kitab yang menjadi catatan induk ya dari semua takdir latrtulis la yadhillu rabbi la yajhal rabbuka tidak sesat artinya allah tidak jahil tentang semua hal itu wala yansa dan tidak akan lupa tatkala allah munafikan la yadhillu rabbi wala yansa tidak sesat yang bermakna yang tidaklah jahil telah bodoh wala yansa dan tidak pula lupa ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Ilmu yang meliputi segala sesuatu Mengetahui apa yang sebelumnya Mengetahui apa yang sedang terjadi Mengetahui sesuatu yang belum terjadi di masa akan datang Dan bagaimana hal itu akan terjadi di masa yang akan datang semua itu diketahui Allah. Maka la yadhillu Rabbi wa la yansa. Ya. Begitu juga firman Allah tabaraka wa taala yang menafikan sifat al-ajzu, ya. Kelemahan. Qala subhanahu wa makanallahu liyu'jizahu min syai'in fil ardi fil samawati wa la fil ardh tidak ada satu pun di langit dan di bumi yang mampu untuk li'ujizahu ya yeah. melemahkan Allah ya yeah. tidak ada kena Allah Al-Qadir ya yeah. Allah yang Al-Matin Al-Qawiyyul Matin Al-Qadir -Al Al-Muqtadir naam di Allah yang maha kuat maha perkasa yang maha agung maka tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah al-ajzu ya sifat kecacatan lemah maka Allah yang maha kuat maka takkala Allah menafikan buat tiada seorang pun yang bisa <tuh> melemahkan Allah naam maka sesungguhnya hal itu menunjukkan akan kesempurnaan kekuatan keperkasaan dan kudrat Allah Tabaraka wa ta'ala begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala ya bukanlah that yang tuli yang tidak mendengar kallah sama sekali tidak Allah yang mendengar semua suara tiada yang tersembunyi bagi Allah ya bisikan hati Jangan lisan Semua didengar oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Qala subhanah Am yahsabuna Am yahsabuna Anna la nasma'u sirrahum Wa najwahum Am yahsabuna Anna la nasma'u sirrahum Wa najwahum, wa najwahum Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun apakah mereka mengira kami tidak mendengar sirrahum ya rahasia mereka wanajuahum dan bisikan mereka ya bala tidak demikian kata Allah bahkan wa rusuluna ladaihim yaktubun para rasul kami mungkar wa raqibun wa atid Ya, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun anti satu pun ucapan yang terlonter dari mulut kecuali ada yang menulis para rasul ya kiraman katibin menulis. nah Jadi tiada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu Ya. Kemudian Allah Subhanahu juga ya atau rasul sama menafikan dari diri Allah ya buta kebutaan. Ya karena Allah memiliki dua mata yang sempurna. Nah, kenapa demikian? Karena tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dajjal, ya. Ternyata dajjal itu ketika diberi izin oleh Allah mampu untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang luar dari kekuasaan manusia makhluk sehingga banyak yang tertipu, terpedaya. Ya, dengan hal itu tapi rasul memperingatkan bahwa dajjal itu bukan rob makhluk yang serba kekurangan. Buktinya apa? Dia itu buta sebelah. A'war. Ya. A'war sesungguhnya bukan buta yang sempurna, tapi ya mata yang sipit yang kecil, tidak sempurna. Ya. Yang satu terang benderang, terang melihat, besar yang satu ya. Kecil yang tidak sempurna. Jika awar saja dinafikan oleh Rasul, ya dari diri Allah, apalagi yang namanya kebutaan yang tidak bisa melihat sama sekali. Jadi awar ini ya masih ada dia melihat sedikit, tapi tidak sempurna. Kalau buta ya total memang tidak bisa melihat. Jika yang dinafikan awar, tentu lebih utama lagi, ya. Yang dinafikan dari sifat Allah adalah al-ama yaitu buta. Maka kata Rasulullah sallam, "Innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Sungguhnya jael itu ya, semata salah satu dari matanya itu tidak sempurna. Ya, tidak bisa terjaga sempurna. hampir ya mendekati buta adapun rob kalian tidak demikian berarti Allah memiliki dua mata yang sempurna nah Allah memiliki dua mata ini akidah al-sunnah wal jamaah mata yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah tabaraka wa ta'ala jadi Allah melihat dengan mata ya itu keyakinan kita karena itu sifat sempurna kebutaan itu bukan sifat yang sempurna tapi sifat yang tercela. Baik. Ya khotibaiman, itu dalil -dali menjelaskan bahawa Allah ya maha sempurna dari sifat-sifat yang tercela itu. Di antaranya juga ya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tidak yang tersembunyi. Ya. Sudah Subhanallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayuhan Nas, irba'u ala anfusikum, fa'inna kum la tad'oon a'zama walghaiba. Wahai sekalian sahabatku, jadi dalam satu perjalanan para sahabat mengangkat suara, berdzikir, bertakbir, bertahmid dengan mengeraskan suara. Yang, ya membuat diri mereka kesulitan karena dalam suatu perjalanan teriak-teriak dalam berzikir begitu turun ya bertasbih begitu naik bertakbir kemudian mereka banyak bertakbir atau bertasbih atau berzikir dengan mengeraskan suara ini akan menyulitkan diri mereka memberatkan pada diri mereka mereka akan capek kata nabi sallallahu alaihi wasallam irba kasihani sayangi diri kalian Kalian akan letih dan capek dengan cara seperti itu. Pada zikir tersebut tidak berteriak. Kenapa demikian? Sesungguhnya kalian itu berdoa dan berzikir kepada siapa? Kepada zat yang maha mendengar. Bukan yang tuli. Laisa asamah. Bukan yang tuli. Walang gaiban. Bukan sesuatu yang gaib. Dalam artian yang jauh. Dia mendengar Tapi kena jauh Dari kalian tidak bisa mendengar Bukan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Qaribun Semi'un qarib Mendengar Dan dekat Nah Ini pelajaran bagi kita bahawa Zikir tidak usah teriak-teriak Kita zikir untuk siapa Ini salah satu bentuk dalil menjelaskan ya Kerancuan Ya Kaifiyah zikir yang teriak-teriak untuk apa kita teriak-teriak berzikir? Zikir untuk siapa sih? Zikir untuk Allah Udhkurullah Zikir untuk kathira Kenapa yang teriak-teriak? Orang yang jauh yang diteriakin Naam Biar dia dengar Ya Allah mendengar Jangankan suara kita Bisikan hati Allah dengar Naam Baka berzikirlah Illa bukan untuk di publikasikan didengar oleh ya orang sekampung ya satu komplek itu mendengar kita zikir oh mashaAllah fulan zikirnya gak nanti zikir begitu laa la, bukan untuk itu nah baik kemudian ikhwata liman rahimakumullah Allah mencelah orang-orang Yahudi yang menyispatkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah. Allah itu bakhil kata mereka. Allah itu fakir. Mereka yang kaya. Ya. Allah ancam mereka. Ya. Allah jelaskan kebatilannya. Allah ancam mereka. Ya. Membedakan mereka orang yang bakhil dan dihinakan oleh Allah Taala. Ya. Apa kata Allah tentang ya orang-orang Yahudi? ia menisbatkan kekurangan sifat kecatatan bagi Allah وَقَالَتِ Yahul, يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَ Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu maksud mereka kikir terbelenggu ya kata Allah غُلَتْ اَيْدِهِم semoga tangan mereka akan terbelenggu maksud يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَ naam Allah memiliki tangan tapi maglula di sini ini yang keliru yang terbelenggu, terikat, ya. Padahal tangan Allah, ya, sahaum bilai luan nahar, terbentang luas memberikan kedermawanan allah batas tanpa batas, ya. mencurahkan berbagai nikmat pada hambanya. Tapi Yahudi menisbatkan sifat kekurangan itu bagi Allah. Mawlud Aidhim ini sangsi dari Allah. Maka menjadikan mereka orang yang bakhil dan bahkan mereka memerintahkan manusia untuk berpsik bakhil. Kena mereka yang telah menisbatkan pembahilan kepada Allah, Allah balas dengan, ya, jenis yang sama. Walau <Sessizuk> inu ditambah lagi mereka dilahanat bimakhalul disebabkan perkataan mereka. Kemudian Allah sebutkan. Beliau mabosut tuan, bahkan kedua tangan altar bentang terhampar luas. Ya, Allah tidak kikir. Ya, yufiqu keif ya sya'iyang Allah memberikan ya rezeki, menginfakan ya, perbendaharan yang ada di sisi Allah, walau khazainu samawati wal arq, wa endoh khazainu samawati wal arq, perbendaharan langit dan bumi, semua rezeki tangan Allah, Allah berikan kepada siapa pendekah dakinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita banyak faedah, di antaranya menjelaskan kepada kita ahli sunnah bah sunnati wal jamaah. Pengikut Rasulullah dan salafus saleh sepakat bahwa kedua tangan Allah memiliki dua tangan. Ini kesepakatan mereka. Dan saya sampaikan tadi ahli sunnati wal jamaah bukan ahlul kalam ahli sunnati wal jamaah. Mereka meyakini ijma kerana Allah menyebutkan beliau, bahkan kedua tangan Allah, yadahu adomir kata ganti di sini kembali kepada Allah, bahkan kedua tangan Allah. Dan juga dalam ayat ini Allah menjelaskan, tak dia mengatakan kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, mana aja antas jual lima halak tu iblis apa yang membuatmu tidak mau sujud? ya kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah. Baik. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala ya mencela orang-orang yang menisbatkan kefakiran kepada Allah. Qala subhana laqad sami Allahu qaulal lati eh, qaul uh, sami Allahu qaulal ladina qalu inna allaha faqirun wa nahnu agniya sanaktubu maqalu wa qatlahumul anbiya bigari haq wa naqulu dhu ku al-harik juga orang Yahudi menisbatkan kepada Allah kefakiran. Allah katakan Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan menisbatkan kepada Allah itu fakir. Allah wal al hamid wa nahnu agniya ini orang enggak tahu diri ya bagaimana membalik fakta ya ilasi nah, pada Yahudi seperti itu. Di balik faktanya. Allah yang Maha Kaya, Mereka yang miskin. Ya nas antumul fuqara Allahul ghaniyyul Hamid. Begitu kata Allah. Tapi Yahudi mengatakan yakun inna Allah faqir wa nahnu arriya. Ya subhanallah. Ya. Akal yang saya tidak bisa menerima. Lah kalian sebelumnya di mana? Enggak ada. Engkau ada di permukaan bumi ini lalu Allah ciptakan, dari mana kekayaan kalian? Allah yang Maha Hidup yang menghidupkan kalian. Maka Allahul Ghaniyyul Hamid, maka tertulis kutucapkan mereka kepada kami tuh ini ancaman. Setiap kebatilan tidak akan luput. Nanti akan dibalas berikan sanksi dan azab bagi Allah. Waqatulhul anbiya juga yang mereka yang membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar tempat dalasan ya dan kami akan katakan kepada mereka dhuku wa azab al harim rasakan oleh kalian ya azab yang akan membakar kalian sallallahu alaihi makanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan ya dirinya dari seluruh sifat-sifat kekurangan yang dinisbatkan oleh musuh-musuh Allah dan nabinya dan memucapkan keselamatan bagi para rasul karena mereka yang selamat akidahnya ucapan mereka dalam menatapkan sifat kepada Allah kala Subhanahu subahana rabbik rabbil izzati amma yasipun mahasuci rohmu yang memiliki ya al-izzah keagungan kemuliaan amma yasipun dari apa mereka sifati ya wassalamun alal mursalin dan selamat bagi para rasul kenapa mereka selamat ya Kena mereka yang selamat ucapannya, yang selamat akidahnya, selamat pemahamannya tentang Allah. Ya, ada pun orang yang jahil Allah sucikan dirinya dari pernyataan dan sikap dan pernyataan mereka. Kemudian Allah puji dirinya, Alhamdulillah. Kenapa dipuji? Karena Allah memiliki semua kesempurnaan, kemuliaan. Dia Rabbul Alamin, maka dia memiliki seluruh kesempurnaan kemuliaan itu walhamdulillahi rabbil alamin Allah juga menafikan dari dirinya ya anak istri dan membantah pernyataan orang musyrikin mengatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah ya Allah bantah. Allah mengatakan matta khalal min waladin wa makana ma'hum min ilah idan ladaha bakullu ilahin bima khalaq Walau ada bauzum, ada bauzin. Subhanallah. Amais, amaisyafun. Allah tidak pernah ya mengambil anak. Allah tidak pernah beranak Lam yalid walam yulat. Pemaknaan menteri Allah dan juga tidak pernah ada ilah yang berhak diibadati bersamanya. Jika seandainya itu ada, tentu masing-masing dari ilah tersebut akan pergi dengan apa dengan ciptaannya, tak akan berusaha masing-masing untuk mengalahkan yang lain. Untuk lebih tinggi dari yang ilah yang lain. Ada dua ilah, maka masa-masa akan berlomba-lomba untuk menguasai. Kalah, semasa tidak ada, ya, maka memahasi Allah dari apa yang mereka sifatnya. Taib Eko Talieman, para pemirsa rahimakum Itulah yang berkaitan dengan sifat yang tercelah, sifat kekurangan yang Allah nafikan dari dirinya, maka kewajiban kita sebagai kesimpulan adalah kewajiban kita ahli sunnah tiwai ahlu iman orang yang beriman, menetapkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan juga menafikan sifat-sifat kekurangan dari diri Allah maka akidah ahli sunnah itu ada isbatun nafiyun ya, isbat menetapkan, apa yang dia tetapkan ya, semua sifat-sifat kesempurnaan tadi Sesuai yang tertanam Al-Quran dan Sunnah Apa yang dinafikan? Ya semua sifat-sifat kekurangan yang Kita sebutkan di antara sifat tersebut Yang dikenal dengan sifat as-salbiyah Sifat as-salbiyah Atau sifat al-manfiyah Ya sifat al-manfiyah Kenapa demikian? Ya kerana Allah yang menafikan dari dirinya Ya Dengan catatan bahawa maksud dari menafikan tersebut adalah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat-sifat kekurangan tersebut sifat kesempurnaan kematian berarti mengandung penetapan sifat kehidupan Allah yang sempurna kejahilan dan lupa berarti mengandung penetapan sifat kesempurnaan ilmu Allah zaliman wa ma rabbuka bi zalimin tidak menzalimi berarti menetapkan kesempurnaan keadilan Allah ya al ajz kelemahan maka mengandung penetapan sifat qudrat Allah yang maha perkasa na'am sifat tuli atau buta menetapkan kesempurnaan ya sifat pendengaran Allah mendengar segala sesuatu dan juga mata penglihatan Allah yang melihat segala sesuatu begitu seterusnya mudah-mudahan ini menjadi ya, tambahan ilmu bagi kita dan juga menjadi bekal atau menjadi sebab utama untuk menanamkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah Tawaraka wa ta'ala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 Yang ingin bertanya, anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau anda nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0818236543. Baik yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Nana yang berada di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustad, sifat-sifat salbia, apakah jumlahnya sama seperti sifat-sifat husna yang jumlahnya banyak? Terima kasih. Kepada yang bertanya barakallahu apakah sifat-sifat salbiah sama dengan ya sifat-sifat husna? Begitu redaksi pertanyaannya. Pertama sebelum dijawab, ya uh, perlu di koreksi uh, redaksi tadi. Kalau sifat tidak akan husna, sifatul ula ya sempurna. Al-Asmaul Husna. Ya wallahi al-asmaul husna walillayla asma'ul husna itu redaksi Al-Quran kita memang harus komitmen diantara ciri khas alaih terutama dalam masalah prinsip asma asma'ul husna'ul mereka hanya menggunakan redaksi Al-Quran ya kecuali mungkin dalam kondisi yang dibutuhkan untuk penjelasan dalam rangka ya membantah syubwat ahlul kalam nah maka dalam hal ini redaksi yang benar ya kalau sifat as-sifatul Ula karena Allah mengatakan walahul mithalul a'la, ya Allah memiliki sifat yang sempurna. Itu redaksinya seperti itu. Adapun nama asmaul husna, baik. Jadi maksudnya, apakah sifat-sifat salbiatu sama dengan sifat-sifat eh sifat-sifat eh, apa nama tadi sifat-sifatul ulia yang sempurna? Tidak sama. Jika ya, sunnah bahawa sifat-sifat yang sempurna itu lebih banyak. Sifatul Kamal Al-Ithbat Ya Sifatul Kamal Sifatul Kamal Sifat yang sebenarnya itu lebih banyak Secara terperinci Detail Disebutkan satu persatu dengan dalilnya Adapun sifat Salbiya yang dinafikan Ya Itu kerana sifat-sifat kekurangan Maka dalam hal ini Ini disebutkan secara global Sedikit Secara global Ya Disebutkan secara umum Dan ya dirinci dalam hal yang terbatas karena dalam konteks Juga bantahan terhadap orang-orang Yang menyespatkan sifat tercela itu Kepada Allah Tapi secara prinsip Kalau kita melihat redaksi Al-Quran Dan dalam hadis Kita mendapatkan Satu prinsip Ini juga akan kita jelaskan insyaAllah Bahawa akidah al Ini bedanya Ahli kalam Ya Berbeda dengan itu 180 derajat. Apa itu prinsipnya? Metodologi Al-Quran dalam menetapkan sifat, itu ditetapkan secara terperinci. Disebutkan. Kenapa demikian? Kerana semua sifat-sifat yang ditetapkan, Allah adalah sifat kesempurnaan, sebagainya tak jelaskan. Maka Allah yang Maha sempurna. Maka semakin banyak sifat-sifat kesempurnaan tersebut, semakin dirinci satu persatu, itu akan menunjukkan kesempurnaan Di atas kesempurnaan Di atas kesempurnaan Kamalun Fokal kamal Kamalun Fokal kamal Satu sifat Adalah kesempurnaan Ditambah lagi sifat yang kedua Kesempurnaan Tambah yang, sifat yang ketiga Kesempurnaan Wahakadha Begitu seterusnya Kamal Fokal kamal Wa kullama kathurat Zikru sifati al thabita kulama zaharat min kamalillah semakin dirinci satu persatu sifat-sifat kesempurnaan tadi atau sifat-sifat al muthbatah -sifat yang ditetapkan tadi ya maka itu semakin tampak kesempurnaan Allah adapun sifat salbiah sifat salbiah itu tidak dirinci global maka kita dapatkan tadi secara global ada sifat yang Thabita Atau sifat al-muthbata Sifat musbata itu Sifat yang ditetapkan Taib Mungkin sedikit agak bingung Kok musbata salbiya Taib Catat baik-baik Ini kata kuncinya Sifat al Atau sifat al-muthbata Atau sifat al, atau sifat al lillah Itu sifat-sifat yang ditetapkan Dua Al-Quran Dan telah kita jelaskan Semua sifat sempurna Sifat al-manfiyah yang dinafikan, yang dikenal juga dengan sifat as-salbiyah, salb itu yang mencopot, ya, dari sesuatu. Itu semua sifat kekurangan, maka dalam meredaksi, dalam akidah al-sunnah, sifat kekurangan itu, bila disebutkan secara global, itu akan lebih mengandung makna ta'zim pengagungan. Tapi kalau dirinci nanti Itu malah mengandung celaan. Contoh Ya terlihat dari sifat Allah dulu Contoh dalam kehidupan kita Kalau ada seseorang datang ni Pada raja <coughs> Ingin muji raja Tapi dikatakan depan raja itu Wahai raja Engkau raja Yang tidak zolim Yang tidak jahil Yang tidak pengecut Yang tidak khianat yang ya, tidak buta tidak tuli tidak tolol, macam-macam dinafikan semua sifat-sifat yang culik tadi silakan para pemirsa, ya menilai, ini pujian atau penghinaan saya yakin itu penghinaan, bukan pujian tapi tak kala begitu datang raja sebut semua kebaikan wahai raja, engkau seorang raja yang adil yang berani yang dermawan perkasa tidak sombong adil jenius bijak wah itu pujian maka semakin disebutkan sifat-sifat yang baik tadi itu semakin menampilkan kemuliaan dan kedudukan raja tadi sebagai raja yang Masya Allah, itu kita pahami dalam redaksi bahasa kita sesama manusia nah itu sebagai permisalan kita memahami sebagai pendekatan Allah subhanahu wa ta'ala walillahil mathalul a'ala permisalan di sisi Allah tentu tidak sama dengan makhluk tapi satu sisi yang bisa kita tarik dari permisalan tadi jika dalam kehidupan sosial masyarakat manusia bila pujian tersebut dengan menyebutkan kebaikan dirinci sifat-sifatnya itu adalah satu kebaikan kemuliaan bila sifat-sifat yang negatif tadi disebutkan satu persatu itu celaan, itu kita pahami maka tentu Allah lebih berhak Allah lebih utama dari itu semua Allah memiliki sifat yang sempurna maka dalam hal ini tentunya sifat yang murthbata yang sifatul ulia dalam redaksi tadi kita luruskan sifatul husna bukan itu ya tapi sifatul ulia itu lebih banyak ya, serata perinci dan dibandingkan dengan sifat-sifat Assalbiyah Wallahu'alam Nah, demikian Nah, baik Ya, syukuran Dazakullah Kira-kira atas jawabannya oleh Demikian Dan Mungkin selanjutnya kami akan Berikan kesempatan Bagi anda yang ingin bertanya langsung Melalui layanan dan telepon Silahkan kami tunggu Di 021 -6 -6. Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Abdul Ali Di bawah Ustaz Silahkan Silakan Pak Boleh, dari sini, Bolehkah kita menyebabkan keselamatan itu di tangan manusia Contohnya kita mengucapkan kata-kata hati-hati Keselamatan itu ada di tangan kita semua Bolehkah ucapkan seperti ini Ustaz Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, nah. baik Nah bisa disimak Ustaz silakan Terima kasih kepada Bapak yang bertanya Barakallahu fiqh ya Semoga Bapak dan kita semua dalam keadaan ya. Selamat, diselamatkan oleh Allah Ya, diselamatkan oleh Allah Mungkin dari ucapan saya Bukan dah bisa ditarik ya Jawabannya, diselamatkan oleh Allah Semoga kita semua Diselamatkan oleh Allah Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kita manusia ini Selalu kita mengucapkan Mudah-mudahan tidak lupa Kita tidak lupa daratan, tidak lupa siapa kita yang sesungguhnya. Kita semua ceklah haula walla quwata illa billah. La haula walla quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Ya. Kita meyakini segala sesuatu dengan izin Allah. Ya. Sesungguhnya izin Allah. Tiada yang bisa, ya, memberikan kebaikan dan menolak kemudaratan dengan izin Allah. Maka kita memohon kepada Allah, tawakal kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka konsekuensi dari aqidah tu tauhid, ucapan la ilaha illallah dan meyakini Allah Rabbul Alamin yang di tangannya seluruh kebaikan al-nafi'uddara al-mani al-muati. Namp. Tangan segala sesuatu Maka konsekuensi dari akidat tersebut Kita mengatakan bahawa Keselamatan itu Hanya di tangan Allah Bukan di tangan kita Tapi kita hanya bisa berhati-hati Kenapa demikian? Kita diperintahkan Untuk berusaha Untuk melakukan sebab-sebab keselamatan Itu sebab-sebab keselamatan Ya. Tapi sesungguhnya yang menyelamatkan kita adalah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini kaitan dengan juga iman kepada takdir. Selalu mengkaitkan antara hukum sebab dan akibat. Bila seorang berhati-hati, Allah akan jaga dia karena kehati-hatian itu adalah merupakan bagian dari takdir, usaha. Maka Allah akan jaga dia. Tapi kalau ceroboh, jelas suatu yang binasakan jurang, dia masih maju ke sana. Ya. Di sana pandemi corona udah jelas zona merah atau zona apa istilahnya? Iya. Sombong datang ke sana, enggak peduli. Dengan alasan, semua dengan izin Allah. Betul dengan izin Allah. Juga Anda terinfeksi virus dengan izin Allah. Tapi sebabnya karena Anda datang pada ya tempat tersebut. Naam. Semua dengan izin Allah. Penularan dengan izin Allah. Naam. Tapi ada sebab penularan Tatkala orang yang sakit Terinfeksi virus Lalu Mendekat Atau orang yang selamat Atau mengesehat Tidak terinfeksi Mendekat kepada yang kena virus tadi Maka secara hukum Sebab akibat Tidak bisa dipungkiri Ini akan tertular Apalagi penyakit yang pandemi Yang virus yang begitu cepat menular Ya Maka Kata la la Tidak boleh orang yang sehat Mendatangi orang yang digabungkan dengan orang yang sakit. Naam. La adwa wala Tidak ada yang sesungguhnya ya penularan. Naam betul dengan izin Allah. Tapi kalau seseorang datang pada tempat yang sana berjangkit penyakit atau kumuh tidak sehat, ya pasti dia akan tertular karena hukum alam tidak bisa dipungkiri dengan izin Allah yang ya. mau terjadi seperti itu. Maka ucapan tadi jelas keliru ya hati-hati benar itu udah benar jadi di sini ada benarnya ada salahnya hati-hati benar karena itu yang bisa kita lakukan karena kita punya ikhtiar punya akal nih jalan jurang ini jalan mulus ya hati-hati jurang benar karena hati-hati sikap kita perbuatan kita kesungguhan kita ya makanya Rasulullah SAW mengatakan ihris alama yanfa'u wasta'in billah lihat ya. bersungguh-sungguh bersungguh sungguhlah melakukan ya mengambil suatu sebab usaha untuk yang bermanfaat bagi dirimu kan tetapi kata Rasul jangan lupa isti'ah billah telkala isti'ana billah mahuun pertolongan kepada Allah ini kita meyakini bahawa segala sesuatu dengan izin Allah Pertolongan Allah Untuk mendapatkan kebaikan Dengan pertolongan Allah Untuk menolak kemudaratan Juga dengan pertolongan Allah Maka tidak boleh Oleh karena itu Ini merupakan hal yang mengurangi Kesempurnaan Tauhid Tapi kalau dia meyakini Nah hati-hati Ini memang agak rinci ya Tidak ada masalah ya Tauhid ini tidak bisa global-global saja Jadi memang Tadkala dia mengucapkan Tadi kita jelaskan Ada benar ada kelirunya Tapi tingkat kekeliruannya Sampai di mana ini Apakah bisa sampai Mengeluarkan dari Islam Atau mengurangi kesempurnaan tauhidnya? Jawaban tidak bisa Secara mutlak Dirinci Kalau dia mengatakan hati-hati Keselamatan kita dari tangan kita Apa maksudnya kita tanya Apa maksudnya ini kalau dia meyakini keselamatan dia secara mutlak di tangan dia dia telah syirik syirikun akbar, ya. Yeah. Karena keselamatan di tangan Allah. Tapi kalau dia, ya, yeah. mengatakan yang demikian keselamatan itu dengan sebab dia berhati-hati tadi, ya, yeah. atau sebabnya dia lakukan, ya, yeah. itu sebabnya. Tapi keselamatan adalah ini juga juga di sini apa kalau dia bergantung pada sebab itu saja sebab yang dia lakukan ya hanya sebatas keterhati-hatian dia maka ini namanya syirkun asghar ya mengurangi kesempurnaan tauhid sama seperti seorang berobat pada dokter ya kalau dia mengatakan dokter ini yang menyembuhkan dia ini syirkun akbar syirik besar tapi dia mengatakan hanya sebab, ya. Tapi jelas mata-mata bergantung pada sebab tersebut. Betul Allah, tapi ketergantungan sebabnya luar, ya, hal yang uh, tidak wajar. Makanya syirkuh al-sukar. Yang lebih mungkin bisa ya dipahami secara nyata, seorang ini ingin menang, melakukan menangkal diri, artinya dari ingin selamat. Lalu, ya diikatlah berbagai azimat-azimat begitu ya ada sana raja rajanya kemudian bacaan diikat atau kalung atau yang sejenisnya ya pakai rantai, pakai kalung, pakai cincin dia meyakini ini cincin ini ada cincin yang keramat cincin yang ajaib ini bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan nah kita tanya ini kalau cincin yang dia pakai ya dengan keyakinan cincin inilah yang menyelamatkan saya itu dia, jelas syirik besar tapi dia mengatakan ini hanya sebab, padahal itu bukan sebab Allah tidak pernah menjadikan, baik secara agama secara takdir dan secara juga medis, tidak pernah cincin itu menjadi sebab keselamatan maka ini jelas syirik kunas jadi intinya, kembali kepada jawaban tadi, pertanyaan tadi kalimat hati-hati -hat tidak benar tapi pernyataan kena keselamatan kita di tangan kita, itu jelas salah, keliru keliru, ya Jelas keliru dan tingkat kelirunya terjelaskan tadi bisa bermakna itu adalah syirkun asgar atau bisa menjadi shirkul akbar keduanya bermasalah dengan tauhid. Adapun ucapan seorang mukmin berhati-hati, ya ikuti prosedur yang ada dan sesungguhnya keselamatan di tangan Allah. Itu kalimatnya yang benar. Nam, demikian Allah alam. Ya, sepertinya mungkin ya waktu yang membatasi kita mungkin itu yang terakhir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan tetap waspada dan hati-hati keselamatan kita di tangan Allah waspada dan hati-hati ikuti protokol kesehatan, ikuti semua hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kita bersama jangan egois jangan sombong ya jangan, ya apa namanya tidak peduli tapi berhati-hati. Karena berhati-hati merupakan bagian dari agama kita, usaha kita. Mengikuti protokol kesehatan juga usaha kita. Dan buatlah melakukan berbagai ya kegiatan perjalanan apalagi mungkin libur ya di awal tahun ini semua berhati-hati. Dalam mengendaram, dalam berjalan, dalam melakukan berbagai kegiatan kemudian tawakal kepada Allah. Jangan lupa. Lihat jangan lupa. Begitu keluar rumah kita Ya, selain kita berhati-hati tapi ingat bagaimana Rasul ya terus mengkaitkan hidup kita ini dengan Allah. Bismillah Ini usaha kita ini, berdoa, usaha kita, bentuk keterhati-hatian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Setelah kita membismillah tawakkaltu 'alallah, ini pertolongan kenaksaan ada di sisi Allah. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita mengakui kelemahan kita. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah Allahu akbar perhatikan ya ucapan nabi ini di situ tergant mengandung makna berserah pada Allah kemudian juga mengakui kelemahan kita mengakui ya keterbatasan kita kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan izin Allah semoga selamat semoga kita selamat semua Hati-hati dan waspada. Semoga Allah menjaga kita semua. Menyelamatkan kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Demikian mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bishamdik. Ashadu an la ilaha illa anta istawfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.